Ті синхронно всміхнулись, а Віра впевнено махнула рукою вслід, і цей жест, певно, мав означати, що чоловік і сам непогано дає собі раду. Жінка знизала плечима, пішла слідом за сліпим, усвідомлюючи нелогічність ситуації, а надто, коли Віктор спустився сходинками дохідних до вхідних дверей, відкрив їх і відступив у бік, пропускаючи даму. Машини досі не було. Вони стояли в затінку біля кав'ярні і не поспішали прощатись. Навколо ворушилось напоїне сонцем містом. У пелюці сварились за сматочок мотузки-горобці. Схожий на бомжа комплата і запелюжений дідуган, важко шкотельга від ринку, ніби сам у собі, байдужий до інших проявів життя довкола. Амалія затримала погляд на ньому, зіткнула і промовила. Дивак цей пан Юрій?» Так розхвалювався, розповідаючи – Здивував мене не на жарт, а коли зателефонували з роботи, то немов його підмінили. Миттєво замкнувся, немов застібнувся на ці гудзики, попросив вибачення і зник. Так, не без того. Може, ще й пожилкує про свою відвертість. Не дуже весело посміхнувся Віктор, механічно постукуючи паличкою по краю тротуару. Чому це? А що ви думаєте про його розповідь? Чи про нього самого? Він направду пережив ці містичні події – «Ці хвилювання чи вигадав усе?» «Заради кави із запіканкою?» хмикнув Віктор, ніби вгадавши думки Амалії. «Чи скейка, пардон?» – сміхнулася вона. «Та один чорт – сирник, запіканка, лінивий вареник, солодка із сиру. Письменниця мала б здогадатись, що самотнього чоловіка не назва вабить, коли йдеться про їжу, бо вдома ж ніхто цим не погодує. От якби таку акцію запропочаткував ресторан української кухні, що тут неподалік, «Я б і сам ходив туди розповідати байки за обід». Амалія навіть розгубилась від такої заяви і про її статус, і про сутність самотнього чоловіка. Вона не втямала, чи то був жарт, чи, направду, вирвалося щось несподівано для неї з чоловічої чоловічної незрозумілої душі. Скориставшись тим, що чоловік її не бачить, аніби дивиться кудись удалено повз неї, таки був поворот його голови, прийшлося поглядом по ньому з голови до ніг і назад, Заскочена думкою, як цей немолодий, але стрункий та охайний чоловік, існує сам один у непростому навіть для зрячих світі. А що він не має дружини, то і так було ясно. У жінок зазвичай спрацьовує інтуїція, особливо у тих, хто шукає пару. Хоча наразі це був не той випадок. Розмова на цьому ніби спотикнулася, обоє відчули певну незручність та за мить біля пари, що стояла на краю тротуару, пригальмували таксі. І Віктор розвернувся обличчям чітко до Амалії і простягнув її на прощання руку. І вона обережно потисла її, одночасно намагаючись просочитись поглядом крізь темне скло його окулярів, щоб побачити очі, адже чоловіча усмішка цієї миті видалася їй де а Розділ дев'ятий цей день для Женьки був не таким, як інший. Останній день із трьох її вихідних ознаменувався переїздом у нове помешкання. Звісно, переселення до орендованої кімнати у двокімнатному хрущі до старенької господині зміною помешкання знатяжкою можна назвати, але сенс таки був у зміні житла. Тобто місце, де вона буде ночувати, підхоплюватись зранку, звідки тікатиме на роботу, а повертатиметься пізно ввечері. На вихідних вона інколи варятиметься там у ліжку хоч до обіду, і щоб ніхто при цьому не втручався в її життя. За це варто було заплатити тисячу гривень на місяць і пережити неабиякий скандал удома. Звісно, їй було шкода маму, яка лишалася наодинці зі своїм другом, не надто передбачуваним чоловіком, але... але мама його знайшла собі сама, коли женці ледь виповнилось 14, і то після двох років кастингу, через три роки після розлучення з батьком. Татусь десь накибав п'ятами і не нав'язувався ні з вихованням, ні з аліментами. Мати рік ходила, мов зомбі, а потім несподівано розквітла. Так буває, коли раптом хтось дивний закохується в тебе всупереч усякій логіці і засліплений тим почуттям, який час має тебе за богиню. Спершу богині це видається неймовірним, несправжнім і навіть смішним, а потім... Потім спина її випрямляється, голова гордовито піднімається, Погляд набуває упевненості та сексуальності, міняється навіть хода, і, і тут на запалений одним вогонь починають звітатись інші. Ті, що обходили богиню десятою дорогою, коли вона депресивна, зализувала рани після розлучення, страждала, зневіршись у всьому світі, нічогізнько не випромінювала, а навпаки, несвідомо засмоктувала чужу енергію, компенсуючи чимало втрату власної. «А кому ти, направду, такою була потрібна? Отож!» Тому після першого дивика закоханого взовсім іще не стару маму з'явилися інші волонтери. Вона спершу розгубилась, а потім, мабуть, на злобатькові почала касти.